Sléptei visszhangja már elhalt a folyosón, amikor dr. Cooper nem túl sietűsen a földön fekvő ember fölé hajolt, majd a szomszédos szobából behozott valamit és az anyagot Blör karjába fecskendezte. Talán abba hagyja majd az őrjöngést, ha felébred, sóhajtotta, miközben felemelkedett. McCready segített neki az egyik közeli hálóhelyre cipelni a biológus testét.